Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di radio Onde Furlane da Udine e andremo avanti da ora fino alle ore 21 e 30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. e questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è la trasmissione Zardins Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21 e siamo in quel di Udine e eh, altra altra aggiunta che è ovviamente importante che la trasmissione viene mh, condotta dall'Assemblea permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Il brano sigla era Retribution dei Behind Enemy Lines, ben statunitense, ma ora noi andiamo all'ascolto invece di questa band eh, inglese se non sbaglio dell'area proprio londinese e, e loro erano perché insomma è 10 anni che non fanno uscire nulla e ma comunque la band si è sciolta e i componenti hanno dato vita ad altre così altre band e altri così e altre altre situazioni e, altri progetti musicali loro comunque Eh, erano nati nel 2011 l'anno successivo hanno fatto uscire questo album che si chiama Mom eh, Beaver, e Erbivor loro sono i Momentum tension of time in the company of death mentre sta per concludersi questo secondo brano dei Momentum e eh, volevo solo una piccola precisazione prima un po' che quando li ho presentati nella fretta che la band è esistita proprio in 2 anni solamente 2011-2012 e questo è invece il loro album eh, e eh, diciamo uscito pochi mesi prima dopo lo scioglimento perché la band si sì, era sciolta proprio mh, poco dopo averlo registrato che quindi non è il primo ma proprio il secondo e ultimo album di questi momentum Saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardnis Magnetix. Allora, eh, in ogni dove rinchiusi si sta male, si sta male appunto imprigionati, oppressi, eh, sfruttati, maltrattati, disumanizzati. E e eh, però da questo male nasce nascono le rivolte e eh, e quindi nascono le possibilità della libertà e appunto stasera vorremmo un po' parlare di questo, insomma. Ehm allora iniziamo parlando di una mh, eh, di un processo, un processo a carico di eh, tre mh, compagni Abdou, Mohamed e Amadou che praticamente eh, sono accusati di devastazione, saccheggio, sequestro di persone, resistenza a pubblico ufficiale per aver portato avanti delle proteste nel giugno 2020 nel CAS, che sarebbe eh, sarebbe il centro di accoglienza straordinaria di Treviso, che è collocato e eh, si trova nel nell'ex caserma Serena. Ehm al tempo eh, questo questo CAS era gestito dalla cooperativa Nova Facility chiaramente in collaborazione con l'azienda sanitaria e la prefettura. Le appunto queste proteste erano proprio sono erano scoppiate proprio per la mala gestione del della del Covid-19 all'interno del della struttura, però eh, non si parlava solo quindi della responsabilità istituzionale di questa mala gestione specifica, ma anche di delle assurde condizioni di vita dentro la struttura, appunto, assenza di cure, ambienti igienicamente degradanti, camere dormitorio, disciplina militare nella gestione di questo di questo luogo. Ehm in realtà sono stati ehm accusati, diciamo, con questi di questo grave eh, grave reato non solo questi tre eh, compagni che ho citato, ma anche ce n'era anche un quarto e eh, Ciaca che eh, il quarto imputato però è morto nel carcere di Verona. E eh, dove si trovava in regime di di 14 bis e quindi in regime di isolamento per la pericolosità sociale e praticamente è morto questo ragazzo eh, nel novembre del 2020, quindi è un è stato insomma, cioè il carcere l'ha l'ha ucciso. Allora, ehm, va cioè è interessante questo questa faccenda perché ehm, si è parlato abbastanza poco, mentre si è parlato molto delle rivolte nelle carceri nel terribile anno 2020, non si è parlato altrettanto, non si sa altrettanto delle proteste che sono appunto si sono scatenate nei CAS, negli hotspot, nelle navi di in quarantena, nelle navi quarantena, sempre nell'estate del 2020 e mh, questo reato di devastazione e saccheggio appunto sappiamo che viene utilizzato mh, contro eh, manifestazioni di piazza, vediamo per citarne una, quella del Brennero e è stato utilizzato per intimidire mh, insomma reprimere ma anche con funzione mh, così eh, dissuasiva e eh, i detenuti che si sono rivoltati nelle carceri è stato utilizzato anche per per queste rivolte qua voglio ricordare qualche qualche altro episodio di rivolta allora partiamo dal dal 2012 cie di crotone milano e 2014 cara di bari e 2015 cara di mineo e 2017 cie di caltanissetta e anche cara di morgo di borgo mezzanone quindi non solo quelli che erano i CIE che ora sono i CPR ma anche i CARA che appunto vengono così spacciati come centri di accoglienza e in realtà appunto sono prevalentemente centri di prigionia. Allora eh, il processo eh, contro questi Abdul Mohamed e Amadu appunto accusati di devastazione, saccheggio, se queste persone in resistenza pubblico ufficiale per queste proteste del giugno 2020 a Trevi, nel caso di Treviso e ehm, ci sarà eh, il 20 ottobre e ehm, e quindi eh, così vengono proposte insomma delle iniziative di solidarietà che ehm, magari sulle quali insomma vi, vi informeremo se, se ci saranno dettagli più precisi la prossima settimana e senza interruzione e eh, passiamo a un altro a un'altra faccenda di repressione e eh, questa volta non è il reato di devastazione e saccheggio, ma si tirano in ballo le solite finalità di terrorismo e eh, anche se poi alla fine eh, quasi sempre eh, diciamo queste accuse di di di di terrorismo cadono, ma eh, andiamo in Trentino eh, dove ci saranno il 17 e il 23 ottobre eh, due iniziative solidali e eh, solidali eh, con ehm eh, Alfredo Cospito eh, perché il 19 appunto a Roma Tribunale Sorveglianza ci sarà eh, il Tribunale di Sorveglianza dovrà eh, esprimersi eh, sull'applicazione del regime di, to di tortura del 41 bis al quale il compagno è tuttora sottoposto e ci sarà ehm eh, un presidio insomma anche in solidarietà ehm, con Alfredo e poi ci sarà una presenza solidale e eh, questo il 23 ottobre eh, solidale con eh, oltre che con Alfredo anche con Juan Agnese e Massimo e eh, compagni che eh, sono stati perché ci sarà appunto la eh, l'udienza di appello in quanto questi compagni sono stati già condannati in primo grado per l'operazione senza nome e eh, l'operazione senza nome eh, è stata messa così in piedi dai soliti pm gli stessi di Renata che si chiamano Raimondi profitti e ogni bene dei nomi che sono un programma. Ehm allora, eh praticamente eh, le condanne eh beh, intanto le accuse sono trite ritrite, nel senso vengono riprese delle accuse da da precedenti procedimenti, appunto. Ehm comunque in pratica eh, Juan che era che è già detenuto, era ed è tutt'ora detenuto e eh, riceve un'ulteriore carcerazione per danneggiamento a mezzo di un ordigno del tribunale di sorveglianza di Trento. I fatti erano successi nel 2014 e gli viene attribuito eh, questa questo reato sulla base di della prova del DNA che ormai è risaputo che che è mh, altamente falsi, falsificabile. Agnese e Stecco sono accusati di aver favorito la latitanza di Juan con uso di documenti falsi e viene per loro disposto l'obbligo di firma, Massimo e mh, così ha riceve l'accusa più paradossale, cioè è accusato di tentata estorsione con finalità di terrorismo per aver cercato nell'aprile 2020 di far leggere a Radio 80, una radio di Rovereto, un comunicato di denuncia sulle torture appena avvenute nel carcere di Santa Maria a Capoavettere. Quindi, insomma, eh, però mh, nel nel corso de del tempo, quell'operazione senza nome è del 2022, del febbraio 2022 e nel frattempo un anno dopo, cioè ehm, nel febbraio 2023 succede qualcosa, vengono tolte le misure cautelari ad Agnese che aveva l'obbligo di firma, quindi non ce l'ha più e, ve e vengono tolti i domiciliari a Massimo che però nel frattempo si è fatto 2 anni e 3 mesi di detenzione ai domiciliari. E mh, bon, e praticamente nella sentenza di primo grado Quang viene condannato a 3 anni, 6 mesi e 2 giorni di reclusione più una multa di 8 mila euro per atto con finalità di terrorismo. Agnese ha 2 anni di reclusione, procurata sottrazione di pena, fabbricazione di documenti falsi, massimo 1 anno, 1 mese e 10 giorni per tentata estorsione. Quindi una vera e propria eh, operazione persecutoria nei loro confronti. Appunto eh, il 23 ci sarà questo appello e quindi... C'è questa chiamata importante ehm solidale per questa audienza. Un saluto a tutti anche da parte mia. Buonasera e benvenuti su Jardins Magnetix del 12 ottobre 2023. Continuiamo, continuo anch'io su questa su questo solco del degli aggiornamenti. Lo scorso giovedì abbiamo dato la la notizia a il fatto che il compagno della redazione di Besmotevni Gino Batteroni era stato al ah, compagno erano state, diciamo, trasformato i domiciliari in carcerazione ed era stato e ho dato anche il indirizzo della della prigione di di Massa anzi di Carrara, mi confondo ogni volta. Comunque, al di là di questo vado a darvi la notizia che nel frattempo eh nel frattempo penso che fosse ehm vabbè, questa settimana credo il lunedì perché era il 9 allora nel frattempo il compagno è stato trasferito ulteriormente in alta sicurezza in alta sorveglianza, sono questi nomignoli del no, sono queste denominazioni del apparato repressivo, noi non gli diamo peso, comunque è ehm ad Alessandria. Allora è passato al carcere di alta sorveglianza di Alessandria col trattamento riservato ai detenuti politici pericolosi vi cito da un sito non di movimento, è un sito di legali, diciamo legali di compagni, per istigazione a delinquere aggravata, privata priva di fatti concreti diversi dalla redazione di scritti sulla rivista Bezmotivni, considerata dagli inquirenti anti-terrorismo una sorta di metropoli del terzo millennio. Metropoli era stata eh, una una rivista, un periodico importante del dell'autonomia operaia di degli anni fino anni 70 e eh, i cui redattori in seguito alla ondata repressiva eh, in seguito al sequestro Moro eh, erano finiti dentro era stata sequestrate da tutte le, le edicole d'Italia ed era eh, i redattori erano stati arrestati e messi dentro al tempo eh, insomma per preven carcerazione preventiva, insomma, era era potevi star dentro anche anni. Batteroni oggetto con altri di un'indagine del Digos della Spezia, diretta della DDA di Genova per 2 anni che i contribuenti hanno pagato, hanno pagato. L'indagine era per scoprire quanto Tutti gli abbonati del giornale, esclusivamente cartaceo, pubblicato e poi spedito con posta ordinaria e con i normali canali de... anche nelle carceri, potevano leggere, cioè per eh, sapere cosa c'era scritto nel giornale. Questo giornale è stato chiuso spontaneamente dagli indagati per mancanza di soldi il mese prima degli arresti, 8 agosto, nessun fatto concreto, diverso dalla scrittura, contro cose e persone, è attribuito agli indagati. Margrado procura di D.A. e G.P., di Genova avessero ritenuto il gruppo una cellula sovversiva il tribunale di libertà ha stabilito che tali ipotesi non era sorretta da gravi indizi, eccetera e quindi avevano negato la custodia in carcere, avevano lasciato insomma dei a tutti gli arresti domiciliari. Siamo tutti in attesa di leggere le motivazioni di tale provvedimento, dice l'avvocato di Gino. Mm. Eh, no, anche questo volevo eh, ribadire mm, già martedì, appunto, avevamo già dato la notizia, martedì 3, eh, l'altro martedì eh, era stata gravata a misure e mercoledì dagli arresti con braccialetto era stato collocato in carcere a massa hisono state contestate delle violazioni alle prescrizioni, cioè dei colloqui non permessi. Avrebbe parlato con due persone ritenute sospette per fatti accaduti ormai molti anni fa, violando le prescrizioni relative al provvedimento restrittivo, poi da massa alla casa di esclusione di Alessandria. L'incensura attesa di questo 56m e la ritenuta da un collegio di tre magistrati in sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'associazione sovversiva finalizzata al terrorismo, evidentemente poco conta. Mi anzielfatto che Lateroni da una vita si professa dichiaratamente apertamente anarchico, ad, ad avviso di procura ed app l'esistenza di una gravante reato di istigazione basta per l'alta sorveglianza in carcere. Boh, e la, la il difensore farà appello al riesame. È mm, pesante sta cosa qua e eh, però allo stesso tempo eh, ci sono anche delle iniziative importanti ehm di solidarietà ehm Io in particolare volevo solo ehm così dare la notizia che ehm, a Milano in particolare la FAI sta eh, farà una una serata in solidarietà anche a questo fatto. Sto cercando un attimo il il volantino, ehm ecco qua. Mercoledì 18 ottobre l'ateneo libertario di Milano in Viale Monza 255 farà eh, insomma un'assemblea dibattito con partecipazione l'avvocato Eugenio Losco. La repressione al tempo dei nuovi fascismi. Vi leggo, negli ultimi tempi la stretta repressiva ha colpito sia componenti del movimento anarchico, sia realtà del lavoro, contesti di socialità alternativa, persone migranti, movimenti di lotta, eccetera. Allora, con l'avvocato Eugenio Losco affronteremo il problema della repressione poliziesca e il suo intensificarsi nell'ultimo in anno del governo Meloni. Partiremo dalla repressione del movimento anarchico. Prima, durante la lotta contro il 41 bis e il carcere ostativo e più recentemente con gli arresti dell'8 agosto a Carrara contro la gilista Bezmottini. La stretta repressiva non riguarda solo il movimento anarchico, ma tocca i contesti di socialità alternativa, decreto rave, le persone più giovani, decreto Caivano, i migranti e le persone senza documenti italiani, decreto Cutro e in generale i movimenti sociali, i lavoratori e lavoratrici in lotta, i movimenti per l'abitare le persone povere, il tutto a suon di decreti e legge, legge emergenziali cui siamo stati abituati abituate durante le fasi acute della sindemia. E ripeto che sto leggendo da Tenor libertarius solid, cioè questi sono i loro è il loro gergo, emanati sull'onda mediatica di episodi di violenza sistemica, a brutaltà istituzionale che non è esagerato definire fascista. Come farà a rompere questa catena di infamia? Come fare a rompere questa catena di infami in tempi meloniani? Ecco, s'ene discuterà al al Ateneo libertario in Viale Monza 255 a Milano mercoledì 18 ottobre alle 21:00. Ecco, è sempre sono le 20 mentre sono le 20 e 36 quasi 37 e sempre Milano eh, ci sarà in Villa Cupata Via Litta Modignani 66 anzi si sta per iniziare perché è oggi alle ore 21 in Villa Occupata presentazione dell'appello per la mobilitazione internazionalista sabotiamo la guerra in vista del corteo contro la guerra di cui non abbiamo dato notizia, insomma, ma ci sarà in vista del corteo contro la guerra del 21 ottobre, sabato prossimo sarebbe alla base militare eh, dell'esercito, sì, dell'aeronautica militare a Ghedi, provincia di Brescia. Lancio dello spezzone anarchico, eh, è un corteo indetto da varie realtà diciamo comuniste e eh, ci sarà anche uno spezzone anarchico di questi compagni appunto che fanno parte dell'assemblea Sabotiamo la guerra. Quindi prima iniziativa è stas già stasera a Milano in villa occupata, seconda iniziativa a Genova sempre stasera. Mm. Sì, sempre stasera e questo è veramente sta eh, è nel è nel nella sua diciamo nel suo svolgimento perché era appuntamento alle 8:30 Circolo Luigi Rum, Piazza San Benigno Genova. Discussione con alcuni redattori dell'Appello Sabotiamo la guerra in vista del corteo del 21 ottobre a Ghedi contro la guerra indetto dal sindacalismo di base, sì, corretto, diciamo ed Ascoba e altre sigle dentro anche. In realtà eh, altre in realtà comuniste e mh, questo. Come già detto, ribadisco e che eh, giovedì prossimo è prevista è previsto un presidio fuori al tribunale di sorveglianza di Roma che è competente per il 41 bis su tutto il territorio nazionale c'è la eh, diciamo c'è la chiamata di questo presidio che sarà eh, presenzialmente alle ore 9:00 in via Tibuliano a Roma giovedì prossimo indetto dall'assemblea di solidarietà con Alfredo Costi e i prigionieri rivoluzionari, quindi è eh, una chiamata abbastanza corposa e lunga. Il discorso è come già accennato eh, relativo al eh, fatto che insomma, la mobilitazione contro il 41 bis non è assolutamente conclusa che e eh, come anche le altre volte quando decidono di eh, alzare la l'asta della repressione lo fanno per poi ehm, eh, sdoganare questo tipo di provvedimento su tutta una serie di eh, reati anche meno, diciamo, meno meno gravi e quindi va fermato questo questo tentativo di eh, che non è un tentativo questa realtà che è di tenere un prigioniero anarchico in 41 bis in maniera il 41 bis tortura di stato in maniera eh, senza diciamo avere un senza un termine temporale, eh, come per tutti quelli che sono 41 bis, a meno che non capitolino, capitolino ehm il presidio e eh, comprende tutta una serie di eh, tematiche, eh, strage di, di migranti nel Mar Mediterraneo, responsabilità del governo italiano e delle entità dell'Unione Europea, la criminalizzazione dei minorenni e delle loro famiglie dove interi settori della società sono condannati a povertà e all'esclusione sociale del carcere dalla nascita militarizzazione del territorio l'aumento della delega dei militari per la gestione dell'ordine pubblico l'instaurazione della società del controllo digitale eh, ZTL, Green Pass, Telecamere e eh, scienze convergenti, intelligenza artificiale, l'attacco ai lavoratori tramite limitazione del diritto di sciopero, precettazione di montature contro i sindacalisti, attacchi a polizia, picchetti e blocchi. Estendere la solidarietà agli tra gli oppressi è fondamentale per respingere questi attacchi. La lotta di Alfredo contro il 41 è stata è e sarà un esempio per rilanciare la lotta contro la repressione e il carcere. Di fronte alla repressione non ci interessa rassicurare impietosi in borghesi, ma reagire e unirsi con tra i nemici lo stato e il capitale e ripeto giovedì prossimo via triboniano dalle 9:00 di mattina ad esempio alcune realtà si organizzano ci sono anche dei pullman ad esempio di Torino va sei austriaca insomma anche altre altre realtà e basta per il momento questa band che abbiamo ascoltato anche prima tra gli, eh, diciamo nei frammenti, tra i vari interventi, loro questa band è una band di Roma e il loro primo album sono i Dromos Pelle ed è un album uscito due eh, nel 2020 come esordio, anche se eh, in precedenza avevano fatto uscire un CD-ROM, una specie di demo tape e che altro dire, niente, come già detto Dromspel da Roma, ma anche le ho così sfumate al brano anche perché come già detto già ascoltati prima, perché passiamo ora invece a questa band pi volte è passata in questo programma, ma anche perché hanno fatto quasi una decina di album e noi ci ascoltiamo questo album che è del 2008, Coma Live, e loro sono i pluririconosciuti Wolf Brigade. il valore di chi vive sotto occupazione è il grado di resistenza all'occupante. E così scriveva eh, Mahmoud Darwish <coughs> nel 1973 in un eh, testo che si intitola Silenzio per Gaza, ehm, così un testo di um, che è una specie di dichiarazione, diciamo, di di d'amore, um, mi permetto di dire questa parola per la potenza di ribellione di questa terra. Ehm però appunto, eh ogni volta che eh, i palestinesi si ribellano e questa volta diciamo che l'azione, insomma, che è avvenuta che è iniziata il 7 di ottobre è riuscita a così cogliere di sorpresa quel mastodontico, quella mastodontica macchina di di di controllo sociale di guerra che è lo Stato di Israele e ogni volta dicevo che i che i palestinesi si ribellano, l'occidente eh invoca il terrorismo. Quindi ritorniamo a questa a questa parola, al terrorismo, a questo spauracchio che eh, vuole mh, così bloccare mh, annichilire impedire qualsiasi forma di di ribellione a mh, sì, alla schifezza eh, del mondo così com'è. Allora, eh, questa sì, stasera abbiamo pensato anche di parlare di mh, di Palestina, come si fa a non parlare di Palestina in questi in questi giorni, insomma. Ehm tra l'altro in una puntata che però è stata sfortunata perché poi è andata in diretta malamente e poi non è stata nemmeno messa sul blog perché appunto era inascoltabile, avevamo appunto dato lettura di questo mh, di questo poema mh, in prosa di di Mahmoud Darwish, Silenzio per Gaza. Ehm Sì, oggi vorremmo invece di parlare diciamo del dell'inferno che pure adesso le, i palestinesi di Gaza stanno vivendo appunto c'è questa embargo totale di qualsiasi e eh, non solo dei, dei viveri, dell'acqua e dei e del carburante, perciò siamo in una situazione e bombardamenti continui, perciò è una situazione una terra piccola abitata da 2 milioni e 300.000 abitanti e un assedio mostruoso, insomma, mostruoso già nel nella normalità, diciamo, del 2007 a oggi, ma in questo momento qui una cosa allucinante, proprio in una prigione a cielo aperto e eh, senza vie di scampo e mh, ci sono, insomma, Se andate così fate un giro nei blog ci sono diversi contributi che parlano di quello che sta succedendo in queste ore. Così abbiamo pensato che invece la cosa più così che che, che ci sembrava giusto valorizzare è invece proprio questa forza questa forza tenace, feroce, ostinata, è anche stata è stata chiamata di resistenza de, del popolo palestinese che nonostante sia dal 48 eh, spossessato, mh, derubato, violentato, ammazzato, ma è privato pezzo per pezzo di della della propria terra e quindi di ogni possibilità di vita, praticamente, nonostante questo non non ha mai mollato, cioè sì, che è una roba, insomma, abbastanza, cioè voglio dire che rende orgogliosi anche noi che um, sì è una cosa che magari da qua è difficile concepire, no? Perché non siamo abituati a a questo livello di accertamento e di um, sì, insomma, è di morte, ecco. Ehm um, Vabbè, tra tra le varie cose, appunto, ehm sono usciti diversi contributi, c'è un contributo interessante ehm che parla della fragilità di Israele sotto attacco nel vortice della crisi e quindi appunto mette il punto sul discorso della fragilità di Israele invece che parlare delle vittime palestinesi, diciamo, e, e dice una cosa interessante, secondo me, ci Ci dice questo compagno che scrive l'articolo: la domanda che il perbenismo democratico in Occidente si pone è: ne valsa la pena? Ma questa è una domanda stolta e interessata, perché la storia non procede secondo logiche di interessate razionalità democratiche, ma da necessità insoprimibili che diventano forza, che in questo caso hanno spinto le impari forze dei palestinesi a un assalto capace di provocare in così breve tempo un numero di perdite che la fortezza Israele mai avrebbe immaginato. E appunto proprio di questa sì, di questa forza nonostante la cioè tragedia che si sta consumando, insomma, in queste in questi giorni che vorremmo parlare. Ehm allora, io volevo proporre, boh, facciamo magari una pausa musicale, ma volevo proporre un'altra lettura di di Darwish ma ricordo solo due cose di questo poeta che nel 73 aveva 30 anni quando ha scritto appunto e eh, Mahmoud Darwish appunto, eh, quando scrive eh, Diario di ordinaria tristezza che è questa raccolta che contiene eh, Silenzio per Gaza e andando s'nero per il mondo che è quest'altro eh, così mh, poema in prosa che poi ma poi leggeremo e lui ha 30 anni ed è andato um, è profugo um, clandestino peraltro in uh, in Libano e insomma farà tutta la sua vita avrà mille peregrinazioni, ritornerà anche um, abitava ad Haifa in Palestina, ritornerà periodicamente in Palestina e regolarmente verrà arrestato, detenuto eh, come a manofare appunto gli israeliani eh, senza processo e avanti, insomma, quindi andrà avanti eh, avanti e indietro tra tra la Palestina e varie altre residenze, poi si stabilirà a Parigi, poi insomma, è morto prematuramente mh, a causa del mal di cuore negli Stati Uniti. Ma mh, era considerato il, po il poeta praticamente militante, ma poi insomma e secondo me esprime eh, in un modo molto interessante, insomma, quello che è la questa forza, cioè la drammaticità ma della condizione, ma anche questa forza incredibile, sì che in qualche maniera dà forza a tutte e a tutti. Bando straniero per il mondo di Mahmoud Darwish A tarda notte il mondo va a dormire, è stata una giornata piena, la tranquillità ha sommerso la terra, i congegni della civiltà occidentale combattono contro la volontà umana in Asia, le terre asiatiche muoiono, le genti asiatiche muoiono, le acque dei fiumi spazzano via chi ha mancato l'incontro con i congegni della civiltà. Vicino al Mar Mediterraneo, scarponi militari di fabbricazione occidentale continuano a calpestare le antiche civiltà e l'uomo nuovo. Negli ordinari, perfettamente ordinari, telegiornali si stermina un campo di bambini perché sono arabi e sono capaci di crescere. A giorno fatto, il mondo si alza dal letto e va verso la stanza dei bottoni. Ha avuto una notte tranquilla e sogni ininterrotti di felicità. Così dorme il mondo, così si sveglia il mondo, così mi dimentica. Si ricorda di me solo in due casi: quando sperimento la morte e quando sperimento la vita. Sono morto da un quarto di secolo e sono sazio di morte. Sì. Oggi, oggi il mondo non va a dormire. Ritto sul bordo del globo terrestre mi ha ordinato di uscire dal cerchio dell'umanità perché ho cercato di oltrepassarlo, ho cercato di entrare. Che ti importa della mia storia, mondo? Che ti importa? La storia è il passato, l'ho studiato a scuola. Dove mi hai visto la prima volta? Ti vedevo sempre in suolo palestinese finché te ne sei andato e pace e tranquillità sono tornate in terra. Perché torni adesso? Perché rompi la tranquillità? Così il mondo mi interpreta, così vuole che sia. La nostra lotta è finita quando me ne sono andato dalla Palestina. Non c'era più il custode del fuoco. L'equazione di pace è soddisfatta. La sicurezza internazionale è condizionata alla mia assenza dalla Palestina e dall'umanità. Ebbiamo il fuoco in queste stanze con i nostri corpi. Non ho detto addio a niente e a nessuno. Il calcio di un fucile mi ha fatto rotolare dal Carmelo al porto. Mentre cercavo di aggrapparmi ai fianchi di Dio e gridavo finché ho perso la voce e i sensi ma il mondo mi ha promesso elemosina in cambio di una tregua con me stesso perché la tregua con l'assassino si attua solo dopo la tregua con se stessi il mondo mi ha fatto l'elemosina ha dato farina vestiti tende a me e ai miei figli mai nati io in cambio gli ho dato la patria e la sicurezza Quando in esilio avevo freddo, i giornali dell'opinione pubblica internazionale mi riparavano dalla pioggia dai brividi. Quando avevo fame, tre righe di discorso del capo di uno stato civilizzato mi saziavano. Quando avevo nostalgia, le canzoni straniere che sgorgavano dalla radio dei vicini mi rendevano la partenza una bella esperienza. Così il mondo va a dormire e mi dimentica. Non svegliate la vittima, potrebbe gridare: chi l'ha svegliata? Chi è stato? Un vento che soffia all'improvviso rianima i morti. Da dove soffia? Da ogni direzione, dalla patria. Chi ha insegnato loro questo termine desueto? Poeti che cantano al suono del rababa. Uccideteli. Li abbiamo uccisi, ma hanno inventato un altro termine, libertà. Chi ha insegnato loro questo termine sedizioso? Ferventi rivoluzionari. Uccideteli. Li abbiamo uccisi, ma hanno imparato un'altra parola, giustizia chi ha insegnato loro questo termine l'oppressione possiamo uccidere l'oppressione si annientate l'oppressione annientate voi stessi che facciamo uccidiamo la memoria così il mondo dorme così si sveglia Lui armato fino ai denti, io incatenato fino ai denti, il forte è civilizzato, il debole è barbaro. La storia non è un giudice, la storia è un impiegato. Che cosa avrebbero detto i Pelle Rossa se avessero sconfitto i loro invasori? Chi si vanta della civiltà e del progresso spesso è un assassino, un mero assassino. Considerate tre cose. La prima, in passato ha sterminato un popolo, oggi stermina una terra e un altro popolo nel sud-est asiatico. Fa esplodere il segno della sua grande civiltà, ossia la bomba atomica nelle strade del mondo e a me chiede di andarmene dall'arena dell'umanità e dal globo terrestre perché sono un terrorista. La seconda, non è saggio ricordargli il suo passato ha bruciato decine di milioni di uomini in nome della civiltà e del progresso e ora carnefice e vittima si abbracciano generando una nuova creatura che è la terza cosa in questione. Cosa produce un connubio di terrorismo se non terrorismo? La terza è arrivata imbottita di armi e Torah, mi ha sradicato dal mio monte e dalle mie pau, pianure e mi ha fatto rotolare dalla civiltà all'abiezione. Queste tre cose mi chiedono di uscire dal globo terrestre perché sono io il terrorista. Che cosa faceva il mondo? A tarda notte andava a letto e dormiva. Uccidere è sempre un crimine. Allora perché l'omicidio diventa uno dei pilastri del tempio della civiltà quando è praticato dai più forti? Israele è un po' più forte è stato fondato con mezzi diversi dall'omicidio e dal terrorismo com'è com'è che il mondo ha sempre estrema ammirazione per le stragi ed estrema riprovazione per l'omicidio di singoli individui gli stati hanno il diritto di uccidere i propri e gli altrui popoli ma un individuo o un popolo o un popolo non ha il diritto di combattere per la propria libertà Che cos'è l'opinione pubblica internazionale? Quando pretendiamo giustizia per l'operato degli assassini, usiamo questo termine in senso figurato, mentre non sta a significare altro che mezzi di comunicazione diretti da individui cui interessi sono collusi alle ideologie. Perché le accordiamo tali sacralità? La vera opinione pubblica, ossia la coscienza umana, non si vede né si sente, poiché è già stata soffocata e falsificata dall'istituzione ufficiale di un'opinione pubblica internazionale occidentale. Se il nostro comportamento è soggetto alle richieste di profitto dell'opinione pubblica internazionale, espresse tramite i mezzi di comunicazione ufficiali, allora è arrivato il momento di scoprire che godiamo nell'essere schiavi e smarriti e facciamo in modo di rimanere tali e siccome questa opinione pubblica è proprietà di alcuni individui, c'è da chiedersi se loro sono degni di essere giudici. Quando non ci suicidiamo, dicono che siamo codardi. Quando ci suicidiamo, dicono che siamo selvaggi. Quando invochiamo la pace, dicono che siamo degli ipocriti bugiardi. Quando invochiamo la lotta, dicono che siamo barbari. Siamo noi gli assassini? Chi ha ucciso chi? Ci si sono mai fatti questa domanda? Non è vero che il mondo ha perso la memoria. Non è vero che siamo capaci di far tornare la memoria al mondo per compiacerlo. Il mondo vuole rilassarsi, vuole giocare e bere. Perché svegli il mondo? Questa non è la mia voce, è il tonfo del mio cadavere che cade a terra. Perché non muori in silenzio? Perché una morte in silenzio è una vita insignificante. Che una morte urlata è una causa. Sei venuto a dichiarare la tua presenza? Al contrario, sono venuto a dichiarare la mia assenza. Perché uccidi? Non uccido che l'omicidio, non uccido che il crimine. Vai all'inferno. Vengo dall'inferno. Per la prima volta il mondo si chiede chi gli ha detto che è una bomba. Quanti proiettili gli hanno sparato? Quante schegge su schegge si sono accumulate tanto da sprigionare l'energia che lo ha tramutato in un ordigno esplosivo cacciatelo dal cerchio del mondo. Lo abbiamo cacciato, ma è tornato. Tendetegli tendetegli un agguato al bordo della terra e spingetelo nel vuoto. Non è possibile avvicinarlo, perché è imbottito di un quarto di secolo di tragedia, rabbia ed esplosione. Un terrorista? Sì, un terrorista disperato. chi mi ha trasformato in profugo mi ha trasformato in una bomba so che morirò so che oggi mi getterò in una battaglia persa ma è la battaglia del futuro so che la Palestina sulla carta geografica è lontana da me so che voi avete dimenticato il suo nome e utilizzate la sua nuova traduzione so tutto questo perciò la porto nelle vostre strade nelle vostre case nelle vostre camere da letto Sì, questa qui era la conclusione appunto di questo mh, scritto di Mahmud Darwish andando straniero per il mondo e come ho detto prima è uno scritto del 1973. Infatti lui parla di questa mh, ripete diverse volte che da un quarto di secolo appunto è mh, è imbottito dice di un quarto di secolo di tragedia, rabbia ed esplosione e parla sempre di questo quarto di secolo. Sono morto da un quarto di secolo e sono saturo di morte. Questo perché e lui si riferisce appunto a siamo nel 73 e lui si riferisce al 48, appunto la l'anno della tragedia, nel senso che l'anno di in cui la la Palestina ha cominciato la sua insomma l'anno dell'esodo e del e, in cui la Palestina ha cominciato la sua a essere distrutta da dal da, dallo Stato di Israele nascente. E nel frattempo sono passati altri 50 anni, quindi non è più appunto un quarto di secolo, ma sono 75 anni di sì di morte e di sazietà di morte e mh, boh, questo è questa cosa che lui dice, insomma, in finale della ehm che la Palestina è lontana da me sulla carta geografica, che la battaglia so che oggi mi giterò in una battaglia persa, ma è la battaglia del futuro e nell'articolo in cui che nominavo prima mh, che trovate sul rovescio, oltre che su un blog di cui non ricordo, e viene citato anche un uno storico israeliano, anche lui di anche lui ehm israeliano però eh, contro lo Stato di Israele e quindi forse dovrei dire ebreo contro lo Stato di Israele e il quale dice appunto cioè parlando di parlando della Palestina dice e eh, la futura Palestina allora eh, dice che proprio dal processo implosivo di Israele inizia a delinearsi un momento della storia di rara opportunità per il riflesso e per riflesso la ripresa della lotta palestinese. Lui dice la futura Palestina de-sionistizzata può apparire ora come una fantasia, ma a differenza della Israele di fantasia cioè prodotta, diciamo, ad hoc, ha migliori possibilità di galvanizzare a livello locale, regionale e globale ogni persona con un minimo di decenza. E e quindi insomma quello che si diceva prima, ecco, di questa forza di liberazione che nonostante tutto, quello che succede, tutto quello che hanno patito, i palestinesi riescano eh, e patiscono. I palestinesi riescono a a portare avanti. Ehm così. E boh, niente. Mm, per questo per questo argomento per oggi può bastare. Sì, io volevo mi mi inserisco perché mi ci tengo anche a dire io una, una solo una cosetta. Eh a livello così di mh, eh quello che è la reazione emotiva, no, De, che si coglie dai nel oceano di propaganda di questi giorni che viene diffuso dai mezzi dei media. Quello che colpisce è il lo scandalo, secondo me lo scandalo, ma non è la prima volta, credo neanche l'ultima, lo scandalo che eh, questo era i primi il primo giorno, no, il giorno dell'attacco della rottura dei del sì delle barriere lì de, delle reti, eccetera, eccetera. Che eh, qualche volta anche i, i non so le palestinesi ma i i pezzenti e i sì, i, I, disperati. i disperati riescano a organizzarsi eh, contro chi li li ha ridotti in, in quello stato, dopo in qua, insomma, in quello stato di di di di, di fatto, ecco in quella esistenza che non In cui è così difficile ecco portare e eh, sì, eh passare la giornata, voglio dire, no? È eh, quello che è nella striscia di Gaza in questi ultimi 15 anni. E eh, quindi ecco lo scandalo che questi eh, pezzenti morti di fame, eccetera, eccetera, sfruttati e eh, e riescano straccioni, possano sia capaci di organizzarsi e di eh, attaccare anche quando ce la fanno. Vi prego, non scordare! Farete lo scappando si E sulle note così di questo brano, anzi probabilmente ascoltiamo ancora un ultimo pezzo per questa band che abbiamo ascoltato in precedenza così nelle pause tra i vari interventi. Questa è una band californiana della zona di San Diego e band che è esistita um, nei primi anni 90 per 2-3 anni, loro eh, sono gli Straggol e hanno eh fatto uscire questa questo album eh, che a quanto pare è anche un'unica loro così testimonianza musicale, quindi ci ascoltiamo ancora un ultimo brano per questi straggle direttamente dal 1994. President Bush claims that the U.S. government is concerned about the well-being of the Iraqi people. Doing everything possible, believe me, to avoid hurting the innocent. But thanks to U.S. actions, Iraq's children under five are now dying at three times the rate they did a year ago. In Amara alone, 1,200 more children under five die each month as a result of the war and sanctions. Allora abbiamo ascoltato questa band californiana, loro um, erano gli Struggle direttamente dagli anni 90, esattamente dal 94, band che è esistita per circa 2 anni direttamente dalla California. Ehm um, che altro dire? Siamo ormai quasi al termine di questa trasmissione che Eh, Zardins Magnetics e va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21 e 30 e poi prima che io mi dimentichi volevo anche ricordare che prima cioè durante tutti gli interventi che abbiamo ascoltato in sottofondo eh, abbiamo ascoltato tutti una band che era tra la zona di Udine e la Bassa Goriziana, loro erano il Teatro delle Ombre, band che è esistita nei primissimi anni 2000, poi nel 2010, 2011 fecero uscire un un CD con che raccoglieva tutte le loro uscite discografiche. Bene e riprendo il fatto che questa trasmissione ormai è alla quasi conclusione è una trasmissione che viene condotto dall'Assemblea permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste e come ogni giovedì vi do i nostri contatti potete scriverci con la, sotto forma della posta elettronica a libere tutti chiocciola autistiche punto org oppure potete scrivere in forma cartacea ad associazione senza sbarre casella postale 129 trieste centro 34 121 ricordo che potete riascoltare questa trasmissione ma anche tutte quelle dei giovedì scorsi e andando su zardinsmagneticsradio.noblogs.org Salutiamo anche chi ci ascolterà domani e il venerdì dalle ore 17:00 sulla web radio radiazione e prima comunque di lasciarci definitivamente andiamo all'ascolto di probabilmente più di un brano perché sono molto veloci i brani di questa band Loro sono i Riot Squad e eh, sono di Ferrara, band che oltre una decina di anni fa così fece tra tutti i loro progetti del periodo fecero questo esperimento, eh, ovvero un album che eh, di cover della band statunitense degli anni 80 Minor Threat, ma poi recentemente, se si insomma, hanno iniziato a fare dei loro brani e, e in pochissimi, credo in 2-3 anni hanno già fatto uscire 4 4 se non anche 5 eh, album. Loro sono i Riot e Riot Squad. Vi faccio ascoltare e eh, da un loro album che si chiama Virtue and Kenshine. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. solo in, in così per il roto della cuffia volevamo mh, ribadire, cioè no ribadire, dare così la giusta importanza a questa iniziativa che verrà fatta a Padova dal l, indetta dal collettivo Levante e eh, cioè eh, Palestina libera serata di solidarietà raccolta fondi per i prigionieri palestinesi Venerdì 13 ottobre dalle ore 19 presso il circolo Il Picchetto, Galleria ogni Santi 8 a Padova. Chi lotta può vincere, chi lotta. Chi non lotta ha già perso, la... così la chiamata potete insomma la trovate, ecco, importante anche per chi ci ascolta dalla radiazione naturalmente, ma non solo, ecco. E niente, un saluto anche da parte nostra.